Tetenda kwangu nime Suboda soko hazi elzeki na la bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Karibu tuendelee na maombi ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya inayotuzuia kuishi maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo. Maombi ya kuangusha ngome ya mawazo mabaya inayotuzuia kuishi maisha ya ushindi ndani ya Yesu Kristo utaulizwa kuna umuhimu gani wa kuyaombea mawazo yetu kuna umuhimu gani wa kuyaombea mawazo yetu rafiki mpendwa ni muhimu sana kuyaombea mawazo yetu na kuangusha ngome ya mawazo mabaya kwa sababu ndani yetu hatuna mawazo mema pasipo nguvu ya Mungu kutusaidia ndani yetu hatuna mawazo mema pasipo nguvu ya Mungu kutusaidia Biblia nasema baada ya Mungu kuipiga dunia kwa mafuriko wakatule wa Nuhu aliyetakabali sadaka ya Nuhu akaweka ahadi akasema Sita ilani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya Sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake wala sitaipiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya Bwana anasema moyo wa mwanadamu ni mbaya tangu ujana wake moyo wa mwanadamu ni mbaya tangu ujana wake Ukiangalia watoto wadogo hutaona wizi ndani yao. Hutaona uzinzi ndani yao. Hutaona wivu ndani yao. Hutaona hila ndani yao. Lakini jinsi wanavyokuwa kuelekea ujana ndipo mawazo mabaya ya mioyo yao yanapoinuka na kudhihirika wazi. Ukimwangalia mtoto mdogo hutaona wizi ndani yake. Hutaona uzinzi ndani yake. Hutaona wivu ndani yake. Hutaona hila ndani yake. Lakini jinsi yanavyokuwa kuelekea ujana ndipo mawazo mabaya yao, ya mioyo yao yanapoinuka na kudhihirika wazi. Rafiki mpendwa, maombi yetu mara nyingi yamelenga kufanya vita na vitu vilivyo nje yetu kuliko mawazo mabaya yaliyo ndani yetu. Maombi yetu mara nyingi yamelenga kufanya vitu, vita na vitu vilivyo nje yetu kuliko mawazo mabaya yaliyo ndani yetu. Tunaongea habari za wachawi Habari za watesi na shetani na hila zake huku tukiacha ndani yetu ngome ya mawazo mabaya. Tunaongea habari za wachawi, watesi na shetani na hila zake huku tukiacha ndani yetu ngome ya mawazo mabaya. Tunapaswa kufahamu kwamba hiyo ngome ya mawazo mabaya ndiyo inayompa shetani nafasi ya kuingiza maroho machafu ndani yetu. Ngome ya mawazo mabaya ndiyo inao mpa shetani nafasi ya kuingiza maroho machafu ndani yetu. Kabla pepo la uzinzi halijamwingia mtu, kinachotangulia ni mawazo mabaya ya uzinzi yanayoamsha tamaa mbaya katika mwili wake. Kabla pepo la wizi halijamwingia mtu, kinachotangulia ni mawazo mabaya yanaoamsha tamaa ya mali ya jirani yake. Ndiyo maana Yesu alituambia Hamjafahamu bado ya kwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni hamjafahamu bado kwamba kila kinachoingia kinywani hupita tumboni kuelekea chooni lakini kinachotudhuru sisi ni mawazo mabaya anasema bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni navyo ndivyo vimtiavyo mtu Unajis. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuuda wa uongo na matukano. Hayo ndio yamtiayo mtu unajis. Lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajis. Nimesoma matayo sura ya 15 mstari wa 17 hadi 20 uponyaji wa mawazo yetu uko katika kutambua hali tuliyonayo na kutumia uwezo wa silaha za Mungu ambazo ni neno lake na maombi kuangusha ngome yote ya mawazo mabaya ndani yetu uponyaji wa mawazo yetu uko katika kutambua hali tuliyonayo na kutumia uwezo wa silaha za Mungu ambazo ni neno lake na maombi kuangusha ngome yote ya mawazo mabaya ndani yetu utauliza tunatumiaje silaha hizo tunatumiaje silaha hizo tukikubali neno la Mungu na kulitii Tukilikubali neno la Mungu na kulitii linafanya kazi ya kubadilisha jinsi tunavyofikiri na jinsi tunavyoyaona maisha Tukilikubali neno la Mungu na kulitii linafanya kazi ya kubadilisha jinsi tunavyofikiri na jinsi tunavyoyaona maisha tena neno la Mungu linazalisha mawazo ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Neno la Mungu linazalisha mawazo ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Ni muhimu tukafahamu neno la Mungu la Yeremia 29:11. Neno la Mungu la Yeremia 29:11 ninalosema, "Maana yajua mawazo ninayowawazia ninyi," asema Bwana, "ni mawazo ya amani wala si ya mabaya." hapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho neno hili halitendi kazi na moyo unaoaza mabaya neno hili halitendi kazi na moyo unaoaza mabaya neno hilo linatenda kazi na moyo ulio na utayari wa kulitii neno la Kristo kwa habari ya maombi ni muhimu kutambua kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kubadilisha hali ya mioyo yetu kwa nguvu zetu wenyewe Hatuwezi kubadilisha hali ya mioyo yetu. Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Tunahitaji nguvu ya Mungu itusaidie kungoa asili mbaya tulizorithi kutoka katika jamii zetu na kuondoa fikra tulizopandikizwa kwa njia ya elimu mbalimbali zisizomtekeza Kristo na neno lake. Tunahitaji nguvu ya Mungu itusaidie kungoa asili mbaya tulizorithi kutoka katika jamii zetu na kuondoa fikra tulizopandekezwa kwa njia ya elimu mbalimbali zisizomtea Kristo na neno lake. <coughs> Daudi akilijua hile alimuomba Mungu akasema, "Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako e Bwana, mwamba wangu na mokozi wangu. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu" Yapate kibali mbele zako e Bwana mwamba wangu na mokozi wangu. Hiyo ni Zaburi ya 19 na mstari wa 14 tuombe. Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni wewe unayeturehemu kwa rehema za milele jina lako litukuzwe Bwana. Ufame wako uje na mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Tunakuomba uturehemu na kutusamee dhambi ya mawazo mabaya ya nao tawala mioyo yetu tangu ujana wetu tumejaza kiburi na wivu moyoni tumejaza hasira na visasi moyoni tumejaza chuki na wivu moyoni tumejaza dharau na majivuno moyoni tumejaza kuto kusamehe na kuto kwa chilia moyoni tumelemewa na maovu ndani ya mioyo yetu huku tukijitwika uchungu na maumivu tunasimama mbele zako hivi leo tunatubu dhambi ya mawazo mabaya tukapate kuwa huru. Tunakuomba utusamee na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tuondolee bwana hatia na udhalimu wote. Tunakubali kuliamini neno lako linalotuwegeza tuufanye mti kwa mzuri na matunda yake yatakuwa mazuri. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu na uo moto wa Roho Mtakatifu ukapite ndani ya mioyo yetu kungoa kila mbegu ya mawazo mabaya kwa jina la Yesu Kristo. Zikangoke na kutoweka tunaachilia hiyo nguvu na mamlaka ya neno la Mungu ikaangushe hiyo ngome ya mawazo mabaya na fikra potofu tulizorithi kutoka vizazi hata vizazi tunaziangusha hizo ngome kwa uweza wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo Baba wa mbinguni tunatiisha mioyo yetu kwako tunakuomba utujaze na hikima na ufunuo wako kwako tujaze ero mtakatifu na mawazo yako na nia ya Kristo tujaze mawazo yako Ero mtakatifu yakae ndio mawazo yetu na nia yako ikae ndio nia yetu kwa jina la Yesu Kristo tufundishe e bwana kuona na kufikiri pamoja na wewe Roho mtakatifu tukapate kuwaza kama wazao wewe na kuona kama uonavyo wewe uweza wako na nguvu zako zikatuwezeshe kufikiri vema kukiri vema na kutenda vema kwa jina la Yesu Kristo tunakutukuza na kukusifu na kukwabudu Mungu mkuu na baba yetu mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Kundisilo leo ni tarehe 28 Novemba mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa, ni muhimu sana kuyaombea mawazo yetu. Tutumie neno la Mungu na maombi yetu kubadilisha jinsi tunavyofikiri. Mungu na atusaidie. Damu ya Yesu Kristo ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.